Bueno, amen ba, gauz, e, martzoak sortzi da gaur, e, 2000 eta martz hortzigarren urtekoa, eta biztu irratitzik, e, ba, bueno, e, geurko ekintzatan, e, antolaketan ibidien emakumiek dekoguz amen. E, bueno, amen, e, Andrea Iape dekogu, baina asko gondire horratzien antolaketa lanetan, Eta, bueno, bera izango da berri hartuko da bena, hori, ba, ba. beste, emakume guzti zepe horregondiela, aitorten bilakela, eureri bebai, e, bierra, ezta. Eta, bueno, a ber, e, konteko eskusua purtsu bat, zelan jundango izaz, ze kintza gondiren, eta, ba, zelako balantzia itzen dozuen? Bueno, ba, balantzia oso ona, egiz desan, e, uste tezken duela, espero, beste jentek parte hartzea goizeko kintzetan, Eta bueno, ba prestakuntza lanak eta orain dela batzutatik, batzutatik e, hasi gara lanieen, eh bueno, dira asamblea direki desberdinak e, parte hartu dugu ba, emakume anitz piloa. Eh eta bueno, ba gaur e, goizgo isetike batu gara, goizko behatzetan aukedugu kedadie, eta jausi e, gara Infogonia Montetan, e, Mercurison, e, karpak, e, bueno, kartela, pankartak, e, soinu ekipoa Eta, bueno, ba, georgo izerako lan potentiena deitxuta gondana izan dire Kale Jirak. E, kale jira urtetan ziren herriko bi puntu desbarrinetatik, bat eh, joan kaltsa da, E, nagusien egoitzatik eta beste institutotik. Eta purbet bueno, ba, irudikatzeko alde batetik e, institutokoa ba, eskuntza sisteman e, bueno, ba, emakumeak ez diela ba, ba, e, protagonista esgur historian, ez e, testu liburuetan, eta bueno, ba, purbet e, eskuntza sistemari egiten zaion kritika hori, eta bueno, e, beste alde batetik e, joan kaltsa da egoitzatik, E, zaintzan inguruko irakurketa egiteko, ba zelan eh zaintza lanak emakumeengain eh egoten diren, e, eta bueno, ba, ez, ez daudela valoratuta, e, gizartian, eta bueno, ba apro bat e, apoioa be bai hor lanean egondian eh emakumieri eta bueno, gizesan ba oso polititzen da, ez, Gente pilo bat batu bietan. O sea, nik gustote Gerniken e, eindan eh mobilizazio horik jendatxuenetako bat izan dela, bentzen nik gogoan ditu dannen artean, ez bada izan olako aberi eguna edo deialdi bat, eh ustote, bueno, aldetik pasada bat izan dela, eta gero be bai, ba, oso momentu kigarrizek egondiela, ez? Ba. E, bueno, ikustia eh bueno, ikustea hain desordinetako emakumeek e, Antxe joan kaltzada egoitza zenia antxe egon azango zutabien ez, eta bueno, ba, urten diren nienan langile danak, euren bat danak andraskoak, e, gure nagusizek, zaintzen lan eitzen daben horiek eta txaloka hasi da nien jentia, bueno, nietzako hulia puntan ez eta oso politze. Nik gustote urek igual inoz ez da belajasolako omenaldi homenaldi zumea, eh? Azkenean txalosaparra da bat izan da, baina nik gustote oso momentu politizi sendala. Eta purbeta aitortza hori, eh, e, gure nagusiak sentzen eh ba emakume bueno, e, e, hauekiko ta ganera normaleen holako lanak eta banaiko prekarioak izaten dira, eh? Orduan, bueno. Eta institutotik ba, bueno ikusi doguel du direnien zutabekoak ere egun bueno, daka neska, gazte, gogotsu, sarataka, e, alai, bueno, ba, oso politze. Eta gero bueno, ba, zutabetan egin da holako ekitaldi txiki bat, zutabe bakoitzean, joan kaltzadakoak eratu dira etete baten aurrean salatzeko emakumeen lanaen prekarizazioa, Eta geroinstitutokoa geratu dira udaletxe aurrian salatzeko ba sortzila bete dara emakume zerbitzurik gabe, ez? Orduan aldarrikatzen berriro eberriro udal, emakume zerbitzua martxan jartzi, Eta, bueno, bukaeran batu gara Merkurizon, hanbe jente pilo bat agonda, zutabi zai, eta oso polita izan da, ez, bizutabeak batu direnean, eta ganera eguraldiz, ebe, gugazago ondak gaur, ekrusto neguzkiz, eh? Zerue urdin, eta, bueno, ba, zora oso ondo, oso pozik. Bai eta harri garrixi izenda bai ikustie Mercurio ain beteta aspaldiko partez be bai, da, Oso emotiboa esangonek. Bai, bai, eta bueno, ber, Emakume pillo bat. Osea, emakume pillo bat eta ganera hori ba, oso gastetxuek eta gero, eh, andre nagusi pillo bat be bai, ez? Da da bueno, ke dizen bai ni, ke dizen usteot oso politzi izendala, ze ganera edukin aldeetik eta pentsetan dote, bueno, ba, emakume dezbardinen abotzak entzun dira, es, ekitaldien zier, eta nolabet irudikatu nahi izan da, emakumeak okitzen dugu zenkarga guzti horrek, es, normalien, eh, ba, invisibilizeta egoten dienak, ez dira kontuten hartzen, eta, bueno, ba, gertu die emakume etorkinen eh, abotzak, euren lan baldintza eta, eta bizi baldintza Vanaiko ba, gogorrak eh e, ba, e, ba, ez? E, e, adierazten euren abotsagaz eta jo, ba jentuari hortaninako txaloa joti ez, eh segi zetan entzuten ez duten beste gauzen bibentzibatzuk badirela, ez? Gero neska gaztiena, kamana, bueno, ba, ba, lan oso prekarioetan bebai, ba, es bertoko andra baten abot entzuten san ez dakizen bat hortetan laniean kotizobarik egonikoa. Eta bueno, ba nikuzte izan dala politxe eta eta edukinez beteta, e, zapor bete eta, eh, sapurbete gaurko egunegaz bat ba aldarrikapenak maigania jartzeko. Osondo, eta herri mailan eh merkatarisek eukidaben erantzun eh zelan ikusi dozu, zik ikusi dotez bat eh sarratute, tabernape bai. Bai, bueno, jarraipena ari dago kionez egia esan ez dakik e, gu talen komentuetan egon gara gure artean zez zaila izango den Euskal Herrian indiren ekintza guztiz jarraipena eta eta Eta zenbait eta hori egiteaz, zen eh, uste dut, izan dela greba bat, zentzu horretan oso arrakastatxua, ez da, oiko greba bat, ez da, nik uste dut graba honen balorazioa ezin dela egin barlo eh, kuantitatiboatetik zenbat enpresa itxi daben, edo zenbat emakume geratu dian lanera joan barik edo paro indaben. Nik uste dut graba honen balorazioa eh, egin behar dala eh, nola baita, ba, zelan lortu dan, E, Inungo eragile bakarra, e, greba hau bideratu gabe E, esparru bakoitzien bakoitza beren lanpostuen beretzien bereikastetzien eh bereburua kokatu behar izate hori, ez? Eta esatea, bueno, eta gurean zer, zer eingo dugu, nolan tollatuko gara? Osea, azte honetan zier, askeneko bi asteetan hasi gara ikusten, ba nola, pues, Maiarreko emakume batzuk eh hasten dian hauren kabuz antolatzen e, institutuko neska gaztiek be, ba zela nengo dogu. be, bueno, gizon talde bat be antolatu da, Eh zer behartu ben, e, bueno, haien e, den e, eskolatan eta eta, eta Toki pillo baten, ba bertan bai, eh eta bueno, ba langileak eta omakumiek, ba ba zela dugu, eh, gure, gure tokitik nola hengo dugu. Eta hori maravila bada. Eskenean norberak hartzie bere gain eh ardua hori, eh, eta bere burua kokatu ber izatea eta antolatu ber izatea. Ze hori, pues normalean oitute gauz, greba bat, deitzen deus sindikatu batek, eta bueno, berak esatzen da bena itxengu, urtutangu, i jazta. Bezke, kaso honetan gu geuke egin behar izan dugu, eta nola baita aktibe deuz, nik usteo, tamarnaka, tamarnaka emakume gerniken inoiz mobido igual ez dienak. Edo gaur bertan pankartan eh, joan diantra batzuk seguramente inoiz ez diena joan eh, pankarta baten, eh, ez da joni hori da arrakazta bat es asondo eta bueno eh Umiek edo Gaztiepe bai einda beurene karpena sozelan está eh bueno contael dos cursos arrasrenganien bai e, bueno ba hori komentetan bueno ez naik astetxiena ikastetxietan be ekintza pilo baten da bez gaurko egune gaz estabez eh ohiko klase egon eta ta bueno ba badakigu batzuk hasta e, intzaldezekoki da bezela tailarrekin da bezela ikastetxietan e konzentrazioak e, e, koaldien eta bueno batzu be ba hori e, kalegieran bertan parte hartu dute eta gero beste batzuk astran begondie eh zaintza talde horretan eta bueno ba nikuz utot eh umiekaz be e, nolabait egun hau berezia dala e, sentitzie eta eure be parte zati egun onena eta emakumeen eguna eta zegatziko ospatzen den jakitzie pues e, Eusen biharreko lan badala be bai, ez? Oh, bai. Eta razme zinio hori, ez da. Eta eskuntzi emotide eh, be bai, horretan. Uh -huh. e, eta bueno, hori, arratzaldien zer jatozku. Hori, e, lehen komento dozu, e, umien zaintza bate Montedabiela gizona pe bai, e, Lasterrel karrizketatuko dugu zebre pe bai, ia Iazelan juniaken goiza ta jakitzeko. Eta hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, Bueno, vainfo.eus honosuan zei egongo da Mercurion, e, informazio jaso nahi dabenantzako edo parte hartu nahi dabenantzako, eh uste du da bizela ekintzaren batean antolatzen amantalakaz edo kaleen izenakaz, emakumeen izenak eta epintzeko kaleren bateri, hortxe da biz, ego hemen gabe komunikazio lanetan egoten argazkiak eta bideoak eta Horduen, bueno, eh, dabenak parte hartu euselan, eh Mercurio arratzalde osoan aukerie eta gero eh, deialdi potentie arratzaldekoa manifala. Manifestaldia egongo da 8retan Arkurioetik eta bueno, ba herritar gostigizai komeditatzen dugu, eh gisan sendra, ezta? Kezisen Gizon andra, eh, gizonak geurko gaurko egunean badeki eh, parte hartzeko aukerie, eh Saint-Xalanetan eta Lanpostuetan be eh ja. ba, bueno, euren lankidian eh paro ibabesten eta eta oztuporik ez jartzen be eta alda nahi, bueno hor badakigu leku batzutan emailarren gizon batzuk e, ba euren pilatzen den lan hori egiten laguntzen e, beste leku batzuetan esan da euren soldataren parte bat emoteko aukeri paro haitzen da den ema comienzako se hori bueno ba aprobet hori ez Eta gero, eh bueno, manifestazioa herritar guztia daude dituta, beti ere, ba, protagonismoa emakume ona dela argi itsitze, eh? bueno, ba, bai. Horrese. Herdo, vale, vas, qué rikasco. Sui, sui. Bueno, tamentopedogus eh zaintza lanaetan dausen gizonak, baia bueno, eureke kontatzeko apurbat eh apurrate, gaurko eguneen eh zeetan ibili dien, zelan eh, lagundu dabien eh gaurko eguneen Eta aia ba, konta guapotzu behar. Bueno, ba, guk egin dugu... Hodei, eh? zein dugu gaur. Ba, jolastu? Partidue. Partiduan txegoetago, fubolpartidue. Eh? Eider, lur zein gara hitzen. Margozten. Ma, eider, torri ba? Zei margoztu zuzuk. Superpolitxe zu. Eh, zein zuzuk, Eider. Zan ba? Lur zuzuk Eh. Kartel bat egin zuetan? gero manifesta senyora erutiko. Da, dasei pintzen du. pintzen du kartelak. Ah. Gora? Nire nesatzen. Lehi du Gora, Gora emakumia. Ak. Martzuak sortzi planta. Planta. Oza, no? Eta indogu be bai, bat paella bat, superrandize, eta gozo gozo egon da. <risa> <risa> e? Guztia txue? Bai. bai. Arrikue bezuek egin geur. Bai, harrikoen dugu, ze gehur gorko egunien tokeak gu bateko gaitxik, edo askotan, bigarren maila baten egotiek. Gehur izendan beste batzune protagonismoa, eukidabek, daguk e, izendogune da esana bete. Barrikoa, ba, patatak zuritzu eta agintzen bena bete horien duguna. Bale, eta zelan sortu da ekimena hori e, zuek bigarren planora pasetiena eta e, emakumieri iztie protagonismoa. Hombre, ba, hori da entxun izendoguna, hori da irakurri izendoguna, gu apurtzuete e, atxetik edo biharren plano baten, e, beti be, ba, hori da gaurko egunien karakterizazioa hori plantietan zan, makumezkoak izetik protagonistak, eta horiek ez azkuen, e, martzoa sortzi zen egin gozue, E, ba Baskarize eta ba humiek eta ba dauzen ba, zaintza lanak astroan eta da ba, gu inakik esendane moduen, ba atope eta listo, aginue betetan, da guztora, gongaraz, ta? Baidu ez? Ba, <laughs> Ni legoan, e, e, entzuna ben, ezaldi e, oso interesante bat, bezetagozala komisionez e, UJTeko buruena, eta esaldi oso interesanti izan. Eta ezat berak, e, huelga eskubidie, benazazoien la lortu baimena eskatzen da, baimena monarte praktiketan, baizik eta eitzen, eta ilegala, ilegala sanien e, huelgi eitzen, orduen, arazoa badan emakumien botere faltie, botere, praktiketan, lortuko dabe, orduen gaur beraz, pues euren protagonismoa, e, iniziatibia, da lehen maila hori Ertu, orduen e, zuek egonsarien bitxartien umie jaboten eta se preparetan eta hori dana egon dire erri zen e, protagonismoa hartunde eta euren aldarrikapena keitzen, ez da? Bai, e, aldarrikapenetan eta erabakizek hartzen eta bai, hori da, euren e, erabakizek hartzen eta eure e, buru Ez dugu edoan gara e, mobilizazioa ikusten, baya ikusten. Ez dugu hartun euren, e, zanda, euren e, leku eri ez gerizperi gezitxaren. Bueno, dana ala badak izu honi ez hortziretan beste mobilizazioa ba bada huela ditzute, horre ja gizon zeinan dretanak dauz ditzute, beti be emakumieri protagonismoa emoten, ba, gaurko uneko ez augarri berez izedan moduen, ez? Bai, bai, bueno, gu 8etan ustot patatak leko zela eta tortillakin berdauzela dozenardiedo. A Paris edo A Paris eitzen, ba gune ondo amaitzeko. Eta geur, bueno, geur hori patatak zuritzuten, baina bizartik aurrera eh centre viergarene gozaba da eh de sicesten zen asko De Eta hori pues bueno, proceso verdad, da un niño pues hortan avis, dasko falta de aku, apurka apurka. Erto. Bestes o sergusu e, geitsu, es vale, va ba, erto eskerrik asko zeuen berbie bai eh amen e, aportetia gaitik. Eta, bueno, eta posible hitziga hitziga bai, zuen laguntzi errieskerrez, emakumiek eurepe bai, gaurko egunean eh, protagonismoa eta indierrak hitziga. Gauta, haupa, busti ratia! Bistu! Bistu ratia! Busti Bistu! Hori, hori, busti txik Bistura! Hori da, hori da. Ba.